Doncs ara és moment de parlar de noves tecnologies, com cada setmana, acompanyats d'en Lluís Pancorbo, a qui de seguida saludarem. Ciutat Web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa amb Lluís Pancorbo. Lluís Pancorbo, bon dia. Hola, bon dia. Avui Man Lluís li ha intentat preguntar de què parlaríem avui i només m'ha volgut dir de coses molt xules que avui xules. riuràs molt i sí. no m'ha volgut avançar res més, o sigui que ho deixo tot en les teves mans Bueno, doncs comencem poder, no? Sí La primera no és, no és, que, sí, no és que riurem gaire però bueno, és, és una qüestió econòmica la primera mm -hmm. Si us recordeu fa... una no setmana s'han parlat d'aquella empresa Font que eren aquella gent que, que compartia la seva senyal de, mm. deixava compartir la seva senyal d'amplada banda i tot això, doncs aquesta empresa amb 90 dies de, de, de vida eh, acaba d'aconseguir que les grans empreses d'internet confinen amb ella i eBay i, i Google han invertit 18 milions d'euros en ella. Aquesta empresa que, se va, que recordem que va començar a fer-se aquí a Espanya que vam dir, sembla mentida que Semble un projecte mentida. així es faci a Espanya, doncs sí doncs sí, exacte, i sembla encara més mentida que la inversió... Bueno, no, mentida, no. És, és una pura realitat que la inversió vingui de fora i d'aquí no ens gastem ni un duro amb aquestes coses. Acostuma a passar amb sí. moltes coses. Recerca, desenvolupament, tots a l'estranger, per exemple. Tots. Bueno, doncs un projecte que sembla que està tinguent molta sort, de fet semblava molt, molt, molt útil quan ens l'explicaves, amb molts avantatges per a tota la gent que volgués estalviar-se uns dinerets. Uns dinerets. Bé, bueno, te podies estalviar dinerets o podies guanyar-ne. I tant. Estava, estava molt bé, era un projecte que està molt bé i que jo crec que, que tindrà molt de futur. Sobretot amb aquestes inversions importants de persones com Google i eBay. eBay I llavors hi ha dos inversions més però que són, són inversions Bé, aquestes són que les no més són conegudes. De fet, més cosetes. Més coses. Ja riurem? Aquí poder-sí però és una mala notícia. Ah, doncs potser que no riem. <laughs> és, eh, si us recordeu, també vam parlar d'aquell gosset de l'aibo sí. d'on Sònia ha cancel·lat el no. desenvolupament i ja no farà més aibos. És a dir, que quedaran molts gossets orfes al món. Per què? Eh, bueno el capitalisme pur. No guanyen calés i han dit, va, això cancelem-ho i fem més mp 3 Però, però, però molt. Sí, agradaven molt. De fet, que cancelen els Aibo, aquests, aquests, aquests gosets i un altre producte que tenia, que es deia Curio, o Currio, no sé com, com pronunciar-te'l, i que era una mena d'un manet que em sembla que pujava escaletes i coses d'aquestes. És molt útil, vaia. Molt <laughs> útil. Per acompanyar-te mentre la laus dins laó al pis de dalt, clar. Escolta, segur que es convertiran en joguines de culte a partir d'ara. Sí. En objectius de culte per tots els frics. Hi ha un d'això i una web que a Rampones podeu trobar el link, que és per fer un... Te permeten imprimir-te una plana i poder firmar perquè Sony no abandoni els pobrissons gossets. Ja m'imaginava que els frics haurien fet alguna acció reivindicativa. Sí, una friki-acció. Una friki-acció demanant alguna cosa. Bé, bueno, coses que passen. Sí. Estem tristos, però hem de seguir més notícies. S'ha de endavant. Ara una cosa molt i molt xula, que jo vaticino, que d'aquí poc, poc temps, aquí picarà molt fort. Eh, es diu Cube Wall. És una cosa que ha sortit. És, atenció, perquè és un, és un desenvolupament de Bandai, de l'empresa aquella japonesa, uh -huh. és un desenvolupament de Bandai que l'ha estrenat a Estats Units, allà ha tingut molt d'èxit i llavors ha tornat a Japó. És un d'aquells productes molt, molt i molt estranys que a, a, a tri, ha triomfat abans a Estats Units i no pas al Japó. És una complicat d'explicar. Però vaticines que triomfarà arreu del món. Sí, però molt. Picarà mm. molt fort. Doncs no explica'ns què és. <ríe> eh, és un Kubu, d'acord? ¿vale? que a té una pantalla té un, un, una pantalla, com si fos una mena de tamagotxi, mm -hmm. i, i a dintre hi té un nomenet. I llavors tu fas com el tamagotxi, doncs duques, jugues amb ell, et permet jugar amb, amb ell tot això. Però la, la, la, la diferència amb aquests altres, amb aquests, altres, amb, amb, amb aquests tamagotxis, és que hi han diferents eh, cubos d'aquests i tu els pots anar apilant, un al costat de l'altre, sobre, etcètera. I llavors els, els nens, aquests nanos, aquests, aquests ninotets, pugen cap al cubo de dalt. Per exemple, 3. penca la seva barra que és una persona que baixa i puja cap a dalt. I allà, doncs, eh, o juguen entre ells, o es, fot, o es foten d'hòsties. O, o, per exemple, hi ha un de molt divertit que en el seu vídeo es veu eh, que hi ha un d'aquests nus que té un gos. I llavors agafa el gos, col·loquen un cubo al costat, que té un moment d'imans, s'enganxa, i llavors que el, veus que el gos surt cap a l'altre cubo apareix a l'altre cubo, i llavors bueno, allà el gos fa les seves necessitats el i l'altre queda veïn. molt enfadat és el jardí del veí <ríe> és increïble com sí, ho fan sí. perquè ho passi d'un lloc a l'altre ja t'he dic, tenen a, a tots els, les quatre cantonades tenen uns connectors amb uns imants i suposo que per allà passen la informació o oh, pots fer un gran i enorme bloc de pisos sí, sí. i de veïns discutint-se hey, pots apilar fins a 16 cubos d'aquests però és que a més a més té més coses perquè aquests cubos tenen, tenen uns sensors de, de moviment amb la qual cosa, si tu venies un platèns de pilar una torre amb els 16 cubos i els comences a moure, llavors, totes elles es meregen i etgen la pota. Increïble. Sí, sí, cuvegol. Ja, ja et dic que això picarà fort, eh? Veticinem èxit des d'aquí. Veticinem molt d'èxit. Surt per eh, 30 euros. Al parell, dos. És a dir, dos per 30 euros? Dos per 30, 30 barat, euros. No. Molt. Jo pensava que seria caríssim. Ara no, no, no, no, ho estàves no. explicant i pensava, això segur que és caríssim. No, bueno. no. Doncs, sí, sí, I, i són quatre cubos diferents i cada un d'ells té unes habilitats diferents. Un, un li a jugar a la pilota, l'altre juga a una barra. Suposo que el que va, hòstia, és el de la barra. <ríe> Suposem que sí. L'altre té un gosset i l'altre la li agrada tirar a la corda. El del Ve, gosset també divertit. és perillós, eh, per això. Sí, ataca. Ataca, ataca Bobby. <ríe> Mata. Molt bé, més cosetes, un joc més, divertit, per cert. Més que... coses, sí, aquest, aquest fa molt de riure, eh. Quan sortirà per aquí, ho saps? Uh, doncs, home, a veure, per internet és per comprar. Uh -huh. uh, aquí no, no, no, no tinc notícia. Sé què ja t'he dic, sortit als Estats Units i ara, ara se'n va cap al Japó. Ja arribarà. Ja arribarà, sí. arribarà. Com, com, com sempre, serà serem com els un, últims. Serà com un Tamagotchi, que va ser un increïble l'album del Tamagotchi, sí, sí. com es van vendre. Ara sí, més coses. Més coses. Ara, un, un, una cosa molt útil per la gent que utilitza la, la webcam per parlar, si utilitzen el Messenger, es posen la webcam, o utilitzen la webcam en fins més ocults i obscurs, Eh? Doncs aquest, és una webcam que el que fa és fer-te guapo. Mm. <ríe> T'analitza la imatge i pica uns filtres i llavors encara que es, pots fer una cara de zombi total que fa 18 hores que no dorms... I t'arregla. T'arregla, te posa guapo. Així l'altra banda, doncs, te veuen bé. Encara que siguis un fric d'aquells que, que un... per internet i no envia mai la seva foto... Exacte, encara que siguis una cara de Ferrero Rocher plena de grans, mm. <ríe> ell te pica el filtre i acaba sent en George Clooney, eh? <laughs> Molt divertit. Això és de la casa eh, Buffalo. I m'ha ensegut un preu... Eh, no, és, no, no és gaire car, eh, podries, no deu arribar al 100 dòlars, algú així. déu nhi sí. Molt bé, per lligar més. Per lligar més. Sí, sí. Però distància, eh, perquè Sempre. llavors te presents i mè. Exacte, després, després es veu la trampa, eh, <laughs> sí. que és el problema. Però la trampa la pots fer durar més que amb una fotografia, només. Sí, és clar. Tarta o d'hora toca presentar-se si vols arribar a algun lloc. Però, de mentre En fi, no direm més que cadascú faci el que vulgui aquest filtre. Exacte. Més trastos. Més, més trastos. La setmana passada parlàvem d'aquella gabardina transparent, que sí? si et permetia veure el, el que hi havia al darrere. Útil, Molt útil, perquè et útil, perquè per sortir desapercebut. I tant. Eh, doncs aquesta setmana hi hauria també una mena de gabardina... Que el que fa és tenir tota una sèrie de controls per, per, per, per l MP3 integrats a la roba. Lo qual el play, el rebinat, la pausa tot està, jo ric perquè m'imagino, no què sé, d'aquí 20 anys amb unes robes amb tot de botons i tot de trastos anant pel carrer apretant botons per fer diferents funcions i em fa gràcia. No, no, no, continua, continua. De fet, de fet, això que dius tu tota de la roba, ara, per exemple, la Levis mm. treu uns, uns, un model de pantalons que és exclusiu per a la gent que té Hipot. Hipot, no recordo que era aquell, sí. aquell recordador de MP3, doncs és exclusiu Tona una butxaqueta especial que hi ha encaixat i tot això. L'èxit que tindrà, no sé, però que, que la gent pensa... En, i de fet, hi ha negoci amb aquest aspecte. I tant, aquest, i tant, amb, ni amb més que n'hi haurà. Sí, tant. Doncs això, és una gabardina que tu obres, obres la solapa i llavors de treure't el, el targetero, doncs t'apretes els botonets i play i tal. I, I què fas? Bueno, amb Sí, per controlar el reproductor mm. MP3 que tinguis. Amb una gabardina? Amb una gabardina. <laughs> Molt, molt Un exhibicionista de petresos. Obrint la cabardina. Et's fet amb el <laughs> Més tractors bueno, útils, suposo. Més tractors. Aquest és molt útil per la setmana que ve. Sabeu que la setmana que ve, si mal no recordo, arriba el, el dia dels enamorats. Mm. Ai, quina... 14 de febrer. Sí. Molt bé, molt maco. Uh, doncs és una impressora que te permet imprimir a sobre dels pètals de les flors. Carai amb la qual cosa tu pots regalar les roses i imprimir doncs a cada rosa un missatge. esta, Mol, esta noche. tendre. <ríe> sí, Tres molt tendre. Punts. Tres punts suspensius. Eh, passa que és, és cara, és força cara. Val 1.200 euros. Que no sé si valdria la perna, només per... per Home, agriar... has, de, has de repartir moltes flors. <ríe> moltes. Més per negocis de, no sé, floristeries que vulguin fer alguna cosa. Sí. Per casa, no ho sé. Home... F... Jo sé que, per exemple, els pètals i cuinen, ara i se'ls mengen. Sí. Podríem fer com aquelles galetes xineses que porten un missatge, doncs igual amb els pètals, no? Qui sap, si algú t'està escoltant, que pliqui aquesta idea. La Rosa Felice seria. Mm. Molt bé. Doncs ja veus que ja, ja he acabat amb productes d'aquests raros. Productes raros, però tenim... Tenim rànquing. Tenim rànquing. Ens vam quedar al 30, em sembla 30, que et vaig sí. tallar vilment. Amb aquell telèfon. Et vaig dir, has de marxar. Vaig, em vas expulsar. I et vaig fer fora del programa. <ríe> vaig sortir com un Tio Phil quan agafava l'amic d'en Will Smith i el tirava fora de la casa. Per cert, ja has vist Home el Camarillo? Sí? Sí. I què n'opines de del nou doblatge? Bueno, està bé, està bé. No és com l'original, però... No ho és, bé. però és clar és que l'original era antic. Està bé. Eh, tot s'ha dir que els, els humors amarillo estan a la xarxa, els podeu descarregar. Mm -hmm. Els nous, eh? Ara, així, per si voleu us els voleu col·leccionar, doncs us els podeu descarregar. Estan a la, a la xarxa Torrent. Mm -hmm. Que un dia en parlarem del que és. En parlarem, doncs. Parlarem. Ara no, ara parlarem del rànquing. Sí, perquè és que l'altre tenim molt abandonat. Dos sí. setmanes seguides no pot ser això. A veure, el número 29 és el Sony Betamax. El Sony Betamax. En Jordi fa que sí. Fa que sí. <laughs> a mi em sona molt el nom. Eh? El Betamax era el vídeo, no? Sí, sí el vídeo. Però era no aquell... va triomfar. Sí, sí. No va triomfar, però tot s'ha de dir que tenia millor qualitat que no pas el vídeo. de fet, ara s'han dedicat... Betamax s'ha dedicat a fer, a fer formats per professionals. No sé ara amb digital com està tot això, però van acabar fent per, per, per professionals perquè la qualitat era molt millor. No eh. va triomfar. Jo tenia beta... I estava molt enfadada, ho dir des d'aquí, perquè al videoclub només Exacte. hi havia cintes de BHS. I, I jo les... deia, mama, per què no agafem d'aquelles? I em deia no, que no hi queven. I jo Ni... deia, per què tenim un vídeo sense pel·lícules? Que no, només, només hi havia les pel·lícules d'en Bruce Lee en Beta. Quatre I, coses més. Sí d'en Chuck Norris. Era un drama. <laughs> doncs bueno, el, el número 29, Sony Beta Maxx. Uh, és de l'any 75, eh? Vull I el, dir... segur que el VHS no apareix en aquest rànquing. Ho més endavant. Ho més endavant. No es, es pot desvraïllar. Si, si apareix o no. Més cosetes, veig una Game Boy? Sí, però que no m'ha arribat. Ah. No, no, no, no, no m'adalantis a compteixements. Perdó, veia una cinta sobre una Game Boy i dic, Déu ser el número 28. No, el 28 és... Eh, Bé, bueno, hem parlat dels, dels PDAs, He parlat de molts PDAs diferents, molts antics, nous... Eh, aquest seria el PDA que va treure Apple. Apple, encara que no us sembli, va treure un PDA l'any 94, vull dir, quan relativament no hi havia gaire res. És un PDA que, que eh, hi ha gent que el continua fent servir, vull dir que era un bon producte. Eh, era, una, era caret, valia uns 700 dòlars i es deia Newton. És un, és un, un altre PDA més per posar el piló. Sí, del, de les PDAs que m'ha anat dient en Exacte. aquest rànquing, perquè, déu nhi les que hem dit entre PDAs i telèfons mòbils... de nhi ara si arribem a la Game Boy... No. Encara no. Et veig impacient, eh? Sí, és que m'agradava molt. Va, que ho allargar, però... Ara no. ho faràs expressament perquè m'hagi d'esperar una setmana. Sí, sí. No, el número 27, va. És el Comodoro 64. Comodoro 64. Magnífic ordinador. Estupendo. Molt xulo. Tenia molt de... Bueno, era un ordinador l'any 82 que tenia... Bàsicament a feia servir per jugar. I passa que tenia bons gràfics, tenia jocs... In... Jocs xulos, vai, eh? Permet-me que faci la meva frase. Va, dígales -la. <laughs> Saltar, disparar i ajupir-se. <laughs> va, més coses. Vinga, va. Número 26, va, per fin. Hem, hem arribat ja. La Game Boy. Que... que bueno, no, no s'ha de dir gaire res. Què di Game de la Game Boy? Boy? És jo un encara la i encara a vegades hi jugo. És la videoconsola que s'ha un mes la història. Molt, no, ara no s'haurien dir quants milions, però... Moltíssims. Moltíssims. Tot s'ha de dir que... Eh, jo tinc la primera que va sortir de Game Boy, A més noves és la mateixa que tens tu. Sí, sí, sí, sí. Podríem canviar els jocs. <ríe> eh, va sortir aquesta Game Boy, llavors van fer un redisseny, la van fer més primeta, llavors va tro van trobar la Game Boy amb color, Va trobar la Game Boy Advance, que és la que hi ha ara, mm -hmm. no, totxo, després la, la Game Boy Advance SP, que és aquella que es plega, recordant els jocs de la Nintendo, el Donkey Kong, etc això... Aquells que havies de comprar cada maquineta. Sí, exacte. Això és la prehistòria, ja. Però, eh? però tots la en teníem uns quants. I, tant, i, tant, i, tant. I la Game Boy de la nostra generació, que no l'hagi tinguda... És vivim... perquè la tenia el seu cosí. Va ser el primer de, de, de cartutxos, no? Va ser la primera... O sigui, no la primera, de les primeres. Va Aquestes ser la... Aixis, portàtils... eh, això és una miqueta discutible. Perquè hi ha moltes consoles portàtils. El que que relativament poques que s'hagin arribat a Europa i a Japó hi havia moltíssimes de, cons de consoles portàtils, per exemple d'aquesta mateixa, mateixa època va sortir la, una de Sega que es deia Game Gear sí. que era amb color mm. va arribar I aquí també però era molt va arribar. més cara aquesta era molt cara, sí, era molt cara perquè era amb color i, i, bueno, i menys portàtil Sí, era sí, i, molt, molt aparatosa. No? Mm -hmm. Jo amb aquella havia jugat i, i la veritat el problema que tenia és que posaves el joc i el havia acabat la Intesa a les piles. Hi havia no? una que es deia Atari Lynx, <laughs> no sé si te'n recordes. El Lynx d'Atari. Sí. També era un monstre. Sí. Doncs d'aquesta Lynx va trobar una segona versió que era més reduïda, més petita. El mm -hmm. que és això que aquí no arribaven jocs d'aquella consola. Els havies, sempre que havies de comprar un joc, havies de comprar-lo d'importació o poder, hi havia quatre, quatre jocs diferents aquí. I clar, no, no compensava. La Game Boy n'hi havia moltíssims, però... Sí, eh? la Game Boy, ja t'he dic, és que és una consola del 89 i... i... a dia de... a dia d'avui ja no, ja no entreuen de jocs per per Game Boy eh, nous, entreuen ja d'advance només, però han sortit jocs fins, poder fa... potser 4 anys enrere i encara hi havia jocs. I potser eh? encara els podríem trobar a les botigues. Sí, segur, segur. Seguríssim. Segur. Però és una consola que ha donat moltíssim joc. Eh... Bé, bueno, no s'ha de dir gaire, gaire res més de la Game Boy, és tot un, mm. tot un clàssic. Tot un clàssic, doncs passem de la Game Boy, que si no m'equivoco, era el 27... 26 al 25. Ah, doncs a la 25. A l'Ecuador. Ja estem a l'equador Sí, avui hem de fer un sopar de pas d'Ecuador, de Tierra Ranking. <ríe> doncs mira, és divendres, no seria mala idea. El número 25 és eh, lo mateix de sempre, un altre... Un altre... Una altra mena de, de portàtil, de, de notebook d'aquests, d'ordinador portàtil, de l'any 83, i vai, un, un mes d'aquests. Tenia de tot, tenia per mi un processador de textes, una miqueta de tot. Sí, la llàstima d'aquest ràquing és que no tot ha arribat aquí com hauria d'haver arribat amb la importància i poder que ha tingut o que, té, que li donen a aquest rànquing. I alguns potser no ens acaben de sonar. Tu potser sí, perquè tu hi entens molt d'aquestes oh, coses. Sincerament, nosaltres... aquest últim no, eh? Aquest últim no, <laughs> llavors, doncs, ja que ningú hi entén d'aquest últim, potser que passem al, al següent, passem l'Equador passem l'Equador, número 24 24 eh, més del de mateix més de passem mateix. si vols, passem directament al 23 eh, sí, si aquest em fot ràbia, tu, anem al 23 <ríe> doncs al 23 va, a, aquest segur que tothom no ha tingut alguna a casa seva era la Kodak Instamatic era aquella, aquella càmera de fotos, lletja per definició però lletja, però molt lletja. Molt, lletja. molt lletja. Sí. És aquella que li podies posar el flash a sobre, amb aquella mena de, de connector chungu que tenia les quatre o cinc bombetes, i llavors cada, cada vegada que tiraves el flash, pim, la bombeta es fonia. <ríe> I I està en ra... aquest ranking. Sí, està en aquest rànquing. A... això és una màquina de l'any 63. Mm -hmm. Vull dir... Però, veiem, això... La gent podria fer fotos a casa. A casa, i clar, vull dir, no, era, era una càmera que per 16 dòlars de l'època tenies una càmera vull dir que estava bé que no està malament Exacte. i ja és un bon avanç és aquelles primeres màquines de fer fotos amb aquell quadrípode aquelles, <ríe> <ríe> aquelles plaques que veus les fotografies antigues jo encara com recordo fa anys que tu miraves i et veies al revés sí. deien, no, això, aquestes són les millors no, aquestes són les pitjors que et veus al revés home. <ríe> i tant Posem, suposo que aquestes encara em en fan servir. S'hi Se fa molta gràcia mirar fotografies antigues, d'allò, 1900, i veus aquella gent, <laughs> aquell to sèpia, i, i mirant a la càmera així... No, però no com mirant a la càmera, sinó mirant a un objecte extraterrestre, gairebé, no? amb aquelles cares de... Què em passarà quan disparin el flash? Sí. Em passarà alguna cosa? És que tu els posats. Tenien cara de, cara de collonit. Sí? Cara de... sí, sí, de una mica de por, eh? De, sí. Bueno, m'hi poso perquè m'han dit que, que no passa res. I perquè, I, i perquè ho hem, que... Que... hem I... pagat. Hem pagat els estal·les de tota la família per fer una foto. I perquè m'han dit que, que, que, que, em sur... que sortirà la meva imatge i em fas de a miga gràcia, però si no, no sé si la gent les tenia totes, eh? No. Una cosa, jo sempre que veig aquestes, aquestes fotos d'aquell temps, sempre tinc una reflexió interna, que és estar molt morenos. <ríe> Cert. Si t'hi fixes, tothom estava molt moreno. Molt. Se Senyal que avui treballem massa tancats. Hem de sortir més al carrer. Hem de sortir més al carrer. Sortirem a fer el programa al carrer. <ríe> bueno, no ho sé, eh? Per què no? Bueno, sí, va. Sí. Dia eh? algun, dia. No, algun dia podríem fer-ho, eh? Algum No vull dir-ho molt fort. <ríe> sí. <ríe> Però podríem fer-ho. Més coses. Més coses. Número 22. Aquí tenim un, un d'aquells eh, rellotges, al eh, Hamilton Pulsar, doncs deixem el, Hamil, el Hamilton pulsar. <ríe> Perdona. Deixem el Hamilton pulsar per la setmana que ve. Vale. Sí? sí. Ho deixem així anunciat perquè la gent digui... Oh, busqui, busqui internet. Oh, Hamilton pulsar, què deus ser un Hamilton... <ríe> Ja ho, No ho diré més. No, no, Què deu ser aquest rellotge? Que, no, que no. s'esperin doncs fins la setmana que ve en Lluís Pancorbo. <ríe> més cosetes, que sabíeu que les podeu trobar totes aquestes que us facin gràcia. Tots aquests uh, links estranys a pàgines web amb 30.000 lletres que no enteneu per la ràdio, rompoines.com, i ho trobeu tot allà explicat. O per cert, si algun dia us perdeu algun programa i teniu ganes Estan de sentir-lo. Jo sempre els hi passo una, una còpia i us els podeu baixar. Perquè sí. no podria ser que un programa de ràdio de noves tecnologies no te'l te poguessis descarregar per internet. Exacte. Seria de fet, un detras important. Està en format podcast, és a dir, que si ho poden configurar amb el, seu, amb el seu, per exemple, l'iTunes i tot això, i, i se el, poden el, el programa automàticament es pot descarregar El podcast aquell i se'l se poden endur amb el seu reproductor MP3 i escoltar-lo quan vulguin. Amb això no volem dir que ens puguin deixar d'escoltar <ríe> i baixar-se directament als programes de la web no, rompoines.com, fa, perquè faria molt lleig, però si sí un dia... <ríe> Uh, la gent que ens escolta té un petit exacte. problema i no es pot escoltar, que sàpiguen... Que... Si esteu a Mosambique fem fotos, com deia la setmana passada, <ríe> podeu fer-ho. Ah, exacte, per no perdre-vos el número 28, 26, o el que sigui del rànquing de, dels millors trastos mai inventats. Lluís, fins la setmana que ve. Vinga, fins la setmana que ve.